פרק ח' ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית ה' ואת ביתו והערים אשר נתן חורם לשלומו בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל. וילך שלמה חמה צבא ויחזק עליה ויבן את תדמור במדבר ואת כל עריה המסכנות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 עד היום מוסד בית אדוני ועד כלותו שלם בית אדוני. אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אלות על שפת הים בארץ אדום. וישלח לו חורם ביד עבדיו, אוניות ועבדים מיודעי ים, ויבואו עם עבדי שלמה אופירה וייקחו משם ארבע מאות וחמישים כיכר זהב, ויביאו אל המלך שלמה.